Avui amb el nostre programa del disc escoltarem amb una cantant de Calella, de Calella de la Costa, amb una trajectòria marcada per la passió i la perseverança. La cantant i compositora Txell Laseres ens porta una cançó que va escriure el 2024 i que va editar. Una cançó que ens parla precisament de temes reals, una cançó que va compondre i cantar en castellà i que ens parla precisament d'aquestes coses. Ella mateixa ens explica què és maquillaje oculto, com amagar-se de moltes coses. Mira, aquesta que ens sorgeix... Um, jo estàvem veient un programa i en aquest programa hi havia un personatge, bueno, una persona real que explicava la seva història d'haver estat molt de temps sense haver pogut explicar els seus sentiments i haver sigut qui era, no? I llavors jo vaig pensar, com pots estar, com pot estar una persona tant de temps vivint amb, amb, a, sota una pell que no és la seva, no? I a partir d'ell, ja vaig escriure la cançó. I llavors, posteriorment, vaig conèixer en Sandy, que és veí, i, i d'allà on t'ha vist, que aquí calella I llavors, doncs, eh, li vaig posar la cançó i, bueno, va haver-hi una catarsi molt forta, una identificació molt forta, perquè era, tot el que explicava la cançó era que ella havia viscut en primera persona. Però tal qual, fil per randa. Y vos eh, son aquellas cose de la intuïció que de vegades pass que alguna escriu una cosa o composa una cosa, pensa que hi ha algú a l'altra banda no? que li está pasando i així va ser que me tiembla el alma cuando escucho que tu tren ha salido ya. Que después de todo todo que atrás tantas horas invertiste en querer ganar cuantos ratitos perdíos sin poder llorar llorar y ahora escucha los misterios que no puedes entender y un ilillo que te estira te ha subido a ese tren has perdido la señal y no sabes presentabas detrás del espejo pa' esconderte mejor pa' comerte mejor, mejor guardabas en cajas pedacitos de nostalgia y de imaginación y ahora cantas los misterios que ya puedes desvelar y yo que te estirar te apuesto a bailar. Vas buscando la señal, algo nuevo va a pasar, solo de pensarlo sientes algo, más. El único mérito que tengo es ser un poco bajo. Així des de Calella de la Costa ens ha acompanyat en el programa d'avui. No ho podem fer habitualment, però avui hem dedicat una estona a la música també cantada en castellà, aprofita aquí a casa nostra. La Txell, les eres i aquest en maquillaje oculto, que espero que us hagi agradat i hagi estat interessant la proposta que ella ens ha afegit. Així hem escoltat a Txell les eres amb aquesta cançó de 2024 al disc.